Ilazki, hortego beraz, abokatu elkarteak, eh, migranteen, defentsarako lanean arizareten abokatu elkarteak, erabaki duzu elegite bat aurkestea eh, Paueko auzitegi administratiboan. Zer dela eta erabaki hori? Espikatzen aldi guzu? Bai, bi ekintza e, burutu nahi ditugu, ta, bo, batetik hori e, erabaki dugu e, Paueko Tribunal administratiboan e, dronen E, erabilera e, baieztatzen duen e, erabakiaren aurka e, egitea. Ba, arrazoi ezberreinago be, ba, baina bereziki e, giza eskubideak urratzen e, dituelako erabaki horrek dronak erabiltzeak mugan. Bo, batetik, hazteko, e, prezaitak erabaki duen perimetroa aski handia da, endaiako parte bat eta urruñako parte bat hartzen du eta ez e, justu muga. E, beraz, horrek esan nahi du dronak ibiltzen direla alasai, jendearen etxeetan, fen jardinean, etxeen sartzeetan, eta jendaren bizitza grabatzeko e, posibilitatea e, daukatela, horrek e, ba, jendaren bizitza prebatuaren e, eskubide fundamentala azkenan urratzen du. Batetik, gero bestetik e, ikusten dugu e, dronen erabilera gero zageiago gauzatzen ari dela ez, eta ere ministroak pusatzen ari dira erabilera horreri, e, deitzen ari gira ere prefektak e, dronak erabiltzera, eta ikusten dugu bai manifestalietan eta beste, bai ekintza batzuetan erabili e, izan direla dronak, eta orain muga kontrolatzeko erabiltzen erabil, ari gira, horrek erakusten du, Azkenan, gerozita kontrole handiagoa e, dagoela, zenta bada, deia aski kontrole endaiatairungo arteko muga horretan, e, presentza polizial konstante bat, e, zubiak e, itxiak dira eta adigidez hori e, ez, endaiatairun arteko e, oinezko zubia etxia dabilnia eta hori eta bateko e, urtarreietik, e, biziki handiak badaude deia, e, horrek ekarri du a, miran, zen, pertsona asko, at, atzerretar asko eta orkin asko, pasa izan direnean e, arazogukatea, eta batzuk e, ile egin dira ere bai ez muga e, igerian e, pasan nahi izanez, eta horrek erakusten du, badela jaski kontrol eta dronekin kontrol horrenik handiagoa jarriko dela muga horietan, eta kontrola, ere kontrola rasistabat, eta hitz hori erabiltzen ala, zergatik zen, eta kontrolatuko dituzten pertsonak, bortxaz izango dira, txuriak ez diren pertsonak eta orduan e, hori ere e, ba kontrol oso diskriminatza llebara, eta bon, giza eskubien aurkakoa, eta bon, internazionalki e, artikulu konbentzio e, askoen aurkakoa, ez. Eta gero ere, ba behori, mm -hmm. lehegeak ze esaten du dronak erabiltze, azkenen izan barda, azken erantzun bat, ez. Mm -hmm. e, beste modu batzuk balin badaude, ezin dira dronak erabiltzea. Eta guk esaten duguna, ba, badaude beste modu batzuk, ja e, da, e, existitzen direnak mugaurretan, eta ja, aski garrantzitsua direnak, eta dronak erabiltzea ez da, beharrezkoa. E, prefektak esaten du e, udan, jende gehiago izan e, soiatzen dela muga pasatzen, eta horregatik e, jartzen dituzte ladronak ze jende asko pasatzen da, eta orduan ezin dute hori e, e, guztia kontrolatu, mm -hmm. e, baina hori ez da egia, eta gainera e, ikusten dugu e, eta iruan e, gerozta jende gutxiago pasatzen dela mugatik e, bertako elkartekin e, itzein dugu eta gutxi bera hori ateratzen da ez, zifretatik jende gutxiago pasatzen ari da, e, eta udan ez ezago zertan e, jende gehiago pasatzen orduan Hori ez da egia, profektak esaten duguna jende gehiago dagoela orain eta ugan jende gehiago pasako dela, guztiz gezurra da. E, eta gure ustez, eskusa utxu bat, e, erabili bilializateko eta kontrol handiagoa aukitzeko, bai muga pasatzen duten jendearen gan, baina horrekera eman dezake kontrol bat biztan lehengan ere, bai ez? Gure bizitza pribatua kontrolatu dezakete e, droner hoiekin urruina mm -hmm. eta endaiako biztan lehen e, bizitza azkenean. Mm -hmm. Bai, eta em, elegite horiek beraz aurkeztuko dituzue eta horrek ze bide egin dezake gero? Ego, elegite zerreinak aurkeztuko ditugu, batetik e, gefejeli bertemu motako elegite bat e, eta normalan eukibarko genuke ba, audientzia bat askifite e, yes. beraz, iruroita masi ordu dira legalki, beraz askifite eukibarko genuke audientzia bat ba horrekin ...suspensioa ukaten handugu. Horrek esan nahi du, mm. eh, tribunalak eskatzen alko lioekela prefetari, ez gehio dronak erabiltzea, momentu batez, guk fondoan anulazioa lortu arte esan nahi du. Urgentziako rekursoakin bakarrik suspensioa lortzen dugu, eta gero fondozko eh, rekursoarekin bai eh, lortuko dugula, behori eh, lortuko genukeela irabazen bagu, anulazio haukaten, beraz, er, mm -hmm. erabaki hori guztiz anulatzen. Mm Hados, -hmm. bai, ilazki Milesker e, gure galderei erantzunik, eta izango dugu zuen berri, eta ze erabaki, edo ze maitza ematen duten errekurtxoriek, Milesker? Bai, Milesker. Hai, hai, hai,